Dragii mei, ce înseamnă pentru noi când, prin nașterea de nou, în această viață nouă pe care am primit-o de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, avem această viziune în viitor, nimic ție nu se ți este ascuns. E foarte interesant. Cei care am trecut pe am trecut, nimic nu m-a spăimântat. Acele porți de fier, acele lanțuri, acele ziduri groase de câte un metru și jumătate de grosime, ceva... Pentru cei care nu avea credință, gata, cu ochii mei, am văzut, aici, în cadu oase, nu mai scape aici. La cei credinșoși, nimic din toate aceste înspăimântări prin care ne-a trecut vrăjmașul, pentru că el era acel care ne trecea, dar cine era acel care dirija toate aceste lucruri? Securitatea? era Domnul. Ce-a fost securitatea pentru noi? Ciocanul și de alta. mei, frați, este o minune, nașterea din nou îți dă această calitate de copil și rob, calitate de proroc, care ai această lumină și vezi dincolo de patul de suferință sau dincolo de lanț, dincolo de vrăjmașul care stăm în față, ce vezi, pe Dumnezeu care te așteaptă cu brațele întinse. E o minune când citești despre Ștefan după ce am mărturisit așa frumos în fața celor iudei care n-au putut să creadă în Domnul Isus și predica lui din fața apostole. E o minune! Când Duhul Sfânt care era în el a văzut necredința lor și respingerea acestei vești bune pe care Ștefan le-o aducea în față, a venit cu acele cuvinte oameni tare la cel și a avut câteva cuvinte greve. Și atunci toți au luat pietre. Și cu pe capul lui Ștefan, a și a spus, iată, văd cerurile deschise și pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, la dreapta lui Dumnezeu, în picioare. Îl aștepta să-i zic, hai, vino! Cine era Ștefan pentru Iisus? Era robul lui, era copilul lui, domnule, care se găsea sub ploaia de petre. Și Ștefan așa a adormit cu ochii ați simțit la Isus, care sta la dreapta lui Dumnezeu. Îl mărturiseseră mai înainte, dar sub de pietre l-a văzut stând la dreapta puterii lui Dumnezeu. Și noi l-am mărturisit pe Domnul în acte de pușcărie, dar în pușcărie așa l-am văzut pe Domnul, pentru noi mijlocim. În suferință, pe un pat, nu numai în pușcăria, într-un spital, într-o boală grea, care este de la Dumnezeu hotărâtă, tu vezi dincolo de muntele acesta al suferinților pe Dumnezeu care abia te așteaptă cu brațele întinse să vii în brațele Lui. Avem noi această bucurie. Ne spune fratele Traiam despre părintele Trif acum a murit. El a asistat la moartea Lui. Și fratele Traiam povestește că în noapte când părintele a murit, când a adormit, a vrut să rămână singur. frate Traian înțeles și l-a lăsat pe părintele singur. A deschis ca să aibă puțin aer și când a mers, se va deschis, părintele deja era trecut la Domnul. Întrebare, dar de ce așa? Oamenii care l-au cunoscut pe Hristos, să știți, dragii mei, întotdeauna un om care l-are pe Domnul el se bucură de Domnul și în mulțime, și cu alții fiind împreună. Dar sunt momente în această dragoste turnată încât simțim nevoia să ne vedem numai noi și El. Atât. De ce oare Biblia numește Biserica Mireasa și pe El îl numește Mire? Ce înțelegem noi prin acest cuvânt? Între cine poate fi o legătură atât de intimă, atât de apropiată, atât încât cele două suflete să se vadă că sunt numai un singur suflet, nu e decât o singură inimă? Când, unde și în cine se petrec aceste lucruri? Când înțelegem acest cuvânt de ce biserica este numită mireasa melului, este vorba tocmai de această dragoste sublimă, când citești poeziile fratelui Traian și sparg Iisuse dulce ca asta, Dar de ce o spargi? Că -i tot eu -o spune, ca nimănui după tine să nu mai cânte cum s-a cântat ție. Există această dragoste care e mai presus de orice altă dragoste față de oricine și față de orice, chiar și de însuși, viața ta. Nu să pune întrebarea, cunoaștem noi această dragoste a lui Dumnezeu Turnate de Duhul Sfânt în noi, simțim noi nevoia să ne vedem singuri, numai și numai cu El, sau când El rânduiește. În așa fel, ne face să ne vedem tot, parcă uite, am rămas numai singur. Și noi de mult ori să că, vai, sunt singuri, am rămas numai eu. Dumnezeu a vrut. Ca în acea singurătate în care ai rămas numai tu, El a avut ca să fie numai cu El. Și clipele pe care trăiește în acea singurătate numai cu El sunt deosebite de toate clipele care le-ai trăit cu El, dar și în prezența altora. Cum a fi fost oare pentru Iisus când a spus, în noaptea asta toți veți pleca și mă veți lăsa singur? Întrebarea se pune, oare, cum a fi fost atunci pentru Iisus? A mers cu toți în grădină, dar Biblia ne spune un lucru, că i-a lăsat deoparte și el s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră. De ce așa? Oare nu putea el să se roage, dacă nu cu toți, dar măcar cu cei trei care erau mai deosebit decât ceilalți? I-a lăsat și pe aceștia și s-a retras singur, singur el, numai el și tatăl. Iubiții mei, frați, asta este viața de care vorbește Scriptura ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și când ajungi să te bucuri cu Hristos în această lumină care este Dumnezeu, iubiții mei, frați, acest lucru nu se petrece zilnic, să știți. Sunt momente rare în viața noastră. Dar aceste momente rare înseamnă pentru noi niște mărturii limpez că suntem pe calea care duce la Dumnezeu. Căci fără astfel de mărturii nu poți avea siguranța că te găsești pe adevărata cale care să ajunge la slavă. Dar nu numai ce am spus acum, găsismani, singur, numai cu Dumnezeu, să înseamnă încercarea, dar pe tabor merg mână în mână și taborul și găsiți Când noi venim cu gândul, când ne aflăm în astfel de stări fericite și spun ca Petru, Doamne, ce bine se să în trei colivi, nu-i voia lui Dumnezeu, de trei domnule. Vorbea ca unul care nu știa ce spune, că noi cerem ceva ce nu-i în gândul lui Dumnezeu, E ceva ce nu știm ce spune. Dar în momentul când Petru a spus cuvântul acesta, un nor i-a acoperit și din nor s-a auzit un glas. Acesta este fiul meu cel prea iubit, în care îmi toată plăcerea mea, de el a ascultați. Când ei au deschis ochii, Biblia vorbește că nu mai era acolo nici Ilie, nici Moise. Și s-a făcut cu ăștia? Pentru cât trebuia să facă pentru Colib? Pentru Domnul una, pentru Ilie alta și pentru Moise alta. E așa somnului. Când vorbim de mire și mireasă, în această intimitate, nu poate nici mama, nici tata să mai fie când cei doi sunt numai ei doi. Nu spune oare Scriptura, Psalmul 45, Ascultă, fică, vezi, slava, cinstea, chemarea, adică harul care ți s-a făcut să fii al lui Iisus Hristos, cum spune Pavel în urarea de la romani. Și atunci, când Iisus a spus că dacă cineva iubește mai mult pe tată, pe mamă, mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine, asta nu înseamnă că pe mama și pe tată să-l urăști, dar este vorba de o dragoste față de Hristos, deosebită față de tată și față de mama. Și simți nevoia uneori, să fi și fără tata și fără mama, să fii numai cu Hristos. Iar dacă uneori acest lucru eu nu prea îl pot face, El, Domnul care mă iubește, El în așa fel pregătește lucrurile încât să nu mă am pe linghe, nici pe mama, nici pe tata. E ziua care a făcut-o El, să ne bucurăm și să ne veselim. La ce s-a referit Iisus când a spus să ne bucurăm și să ne veselim? Iisus trebuia să-și aducă trupul ca jertfă. Dar ce a însemnat pentru Dumnezeu trupul lui să aducă ca jertfă? Să vadă împărăția pe care o pregătise sau despre care a hotărât-o, să fie umplută cu fii. Păi era vorba de ziua fără capăt, era vorba de împărăția veșnică a lui Dumnezeu. El știa că prin moartea lui Dumnezeu, Tatăl va face o împărăție de preoți și împărați, cum este scris în carte Apocalisiei. Era începutul împărăției celei veșnice a lui Dumnezeu și Iisusului, să ne bucurăm. Dar această bucurie urma mai întâi crucea, ghețismanii, întrebare. Dacă Hristos ne este calea, apare și în viața noastră un astfel de ghețisman? în tabor, adunare, un tabor, și e frumos. Pavel spune... În Giserica din Core, găsește acolo niște lucruri foarte interesante. Și unul spune că au lui Apolo, au lui Pavel. Păi era? Colibile. Fiecare să ia să apațină cu, cu tare, era voia lui Dumnezeu asta? Nu. Iubiții mei, fraț, este o minune în viața de credință. Noi iubim pe frați, iubim pe părinți, iubim pe copii, dar mai mult și mai presus de orice pentru mine este ce a spus Moisele. Dumnezeu este steagul meu. Când ajung ca El să fie steag, steagul e mai mult, mai presus de orice... Coloana vine în urma steagului, dar steagul este văzut de toți. El este mai sus de orice cap al coloanei. Și Dumnezeu este steagul meu. El este pentru mine iubirea mai presus de orice iubire. O, Doamne, ce har! Dumnezeu a mântuit multă lume și va mântui. Dar Biserica pentru Hristos, ce este ea? Ce este ea? O, Doamne. Aici este frumos. Când Biblia vorbește despre Biserică, cuvântul arată limpede că ea nu este altceva decât pentru Hristos este slava lui Dumnezeu. Este darul pe care Dumnezeu el a făcut. E ființa cu care El veșnic va avea acea bucurie de a-și împărtăși împreună acele comori ale înțelepciunii Lui Dumnezeu, care toate sunt în Hristos Isus. Ce minunată este această mântuire pe care Dumnezeu ne-a dat-o în Hristos Isus Domnul! Să putem să ajungem la această intimitate, la această legătură, la această și atât de intimă, atât de plăcută, așa de, de dragă, dacă știm că suntem ai Lui, îi dăm slavă. Hristos pentru mine este stânca, Hristos pentru mine este cetățuia, Hristos pentru mine este turnul meu de scăpare, Hristos este pentru mine dragostea Lui Dumnezeu pe care mi-a pus un în suflet. Ochii mei totdeauna se scaldă în privirile Lui. Inima mea bate alături de inima Lui în același gând pe care Iisus l-a avut să facă voia Tatălui Ceresc, una cu Hristos. Abia atunci ne dăm seama ce înseamnă această viață din Dumnezeu și care ne-a fost dată. Iubiții mei, frați, slavă lui Dumnezeu. Amin. Amin.